Hej och välkomna och välkommen Thomas. Hur är läget? Hej och god morgon Stefan och alla. Det läget är under kontroll. Ja. Ja, ah, lite lite seg efter nattens eh ja, ändå vart det tidigt. Ja, för min del alltså. Men eh, ja, du var ju också med en, en stund där. Och ja, jag känner mig faktiskt ganska trött nu och för så mig nästan lite så det blir riktigt stressigt här och så hade jag lite nattliga gäster här obegunna sådann mitt i natten som Aj kom in i huset då. Det, det är mindre bra. Mm. Vill du Vill du förtydliga eller berätta menar jag? Ja, det men min hund ville ju berätta någonting till mig och så här, jag tänkte ja varför håller hon på så där? Men det var ju sen hörde jag ditt ljud i köket. Så smalde till där pang och sen klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. det var en mus som Ah, mm, så har de kommit in. Det är någonstans någon gång kan de hitta in så jag har musfälla. Visst jag gillar ju inte döda dem men och ja, det är inget val. Men det är inte jag, det är maskinen som musfällan som sköter den biten så sen stod det lång tid innan jag kunde somna igen. Klockan var 2:23 eller något sånt. När det hände och sen ja, lyssnar man på om det är för er. Så, så var så så minnat. Ja, jag tror du hade inbrott där, men ni kan man ju se det som för sig. Ja, det var ju men in, inga män, människor. Ja. Men det låt nästan som så. Ja, men sen kanske gick i skåpen och kollade om de hade något gott hemma jag och de attraheras av sånt man ska inte lämna någonting eh, framme. Så så är det på landet i alla fall. Eh, har jag lärt mig nu att det är nästan omöjligt att eh, ha helt eh, tät överallt. Mm. Eh, ska vi se. Ja, en annan grej som är jag kan säga som jag har tänkt på några gånger fast jag har har glömt bort dem. Ehm Ja, det, det, till hunden vaktar till och med för möss. Det <laughs> ja. Det var mm. ja, verkligen, verkligen. Jag tänkte varför kommer hon och puttar på mig och snarkar i hörnet så där men ja. <laughs> ja. Ehm Så nej nej det jag skulle säga det är att det är vissa som eh, när folk går ut på och tittar på den här sändningen på Facebook eller Twitter eller det är i alla fall Facebook Twitter tror jag inte det går att kommentera på men eh då när ni ni skriver så de som skriver på Facebook ser inte vad eh de på YouTube skriver så en rekommendation det är att alla tittar på Youtube för det det där det är bäst om man säger funkar bäst och så där. Ehm. Mm. Ja jag ser ju bara uh, Youtube här <coughs> så jag kan inte det, se den alls eller skriva någonting på eller jo det, ibland det. så kommer det ju på Facebook eller gjorde ja, man, man ser ett f framför så att just vi ser båda dock men Jag tänker på de som ibland så skriver om ju hej i chatten och så där. Och sitter de den ena på YouTuben, den andra på, då ser de inte varann. Eh och det Just det är lite då tokigt. blir det så här missförstånd kanske att man ja, gör mm. lite. Bra att du förtydligar det. Så att eh, vad heter? Ja, eh vi som trodde att Leif får jag satt och håller på med den här chatten som vi har pratat om att man ska kunna ha en eh, ja dating träff eh, ensam sida att man kan gå in och prata med folk och vi trodde att vi hade fått ordning på den igår men det hade vi tyvärr inte. Det funkar en stund <laughs> tyvärr. Eh var ett troll där också. Så. Ja, den hamnade i timeout i 5 minuter här så i utvisningsbåset. Vi får se om det mm. blir match match straff efter det eller något sånt. Mm, nej ja, men det är bra att kolla på dem därför. Det är, de här trollen drar ju ban ner eh drar ju ban ner liksom allting är mm. ju. Ja. Så att eh äh, eh yes. jag jag hör faktiskt ett litet klipp som är glädjande. Eh m måste se här. Känner jag. Eh, känner det kan jag ni. Ja, vi försöker i alla fall. Ehm <laughs> um. ehm <laughs> Det går ju så bra alltid men så att vad säger jag ska vi ska vi köra det här klippet för att glädja folket lite. Kör. Eh ska vi se ska vi hitta det bara. Jag har sån lång lista nu mer alltså det oj den är schysst. Regeringen ger inte sida generaldirektör Karin Jemtin för nytt förtroende då hennes förordnande går ut i slutet av maj det här efter 6 år på posten. Biståndssou utrikeshandelsminister Johan Forssell säger till TT att det här är ett naturligt steg när nu biståndspolitiken läggs om och det här är andra generaldirektören på kort tid som tvingas lämna sin post senast nu Migrationsverkets Mikael Ripenvik. Ja, det är väl glädjande att vi blir av med lite dyra ja, ministrar och VD:n och allt vad det nu är direktörer. Men det det är väl otroligt trevligt. Sparmyska lite skattepengar tänker jag. Vad vad tänker du Thomas? Ja nej men jag tänkte att jag kanske söker det där eller du eller kan väl ta halva lönen. Det är väl några miljoner också så halverar vi kostnaden <laughs> eller jag vet inte vad vad en sån generaldirektör tjänar men det är nog sju siffror per år. Mm. Det kan jag nog tänka mig. Ja och vi kanske inte behöver ta ut full lön eller så att Sverige tjänar lite pås. Exakt. Ska vi ja, men... skänka hälften till uh, de som Just nu nej det här var inte el. Nu nu var jag tänkte jag på vattenfall och såna. Mm. Ja jo fast de har har ju såna otroliga löner ändå. Ja, men, kanske inte riktigt som vattenfall dock, men eh uh... <laughs> nej. Och sen är ju migrationsverkets eh eh generaldirektör fick väl också gå. De söker ju någon ny. Kan det vara något för dig Stefan? Ja, kanske. Ehm. Det, det ehm ja, det skulle ju vara trevligt att öka sin inkomst med några tusen. <laughs> ja. Det är så här en en annan blir ju lycklig. Att, om man bara skulle få 2000 spänn mer i månaden. Det det är ju en jättehöjning på tillvaron gör ju liksom. Det är ju de där extra pengarna där uppe. Det är de som gör allt tycker jag i alla fall. Åh, ja, exakt. Det är skillnad på just det här olika vad som är mycket för vem. 2000 för någon annan det är som ja kaffe, ja, en fika kanske på någon fin Där, frukost <laughs> någonstans. Ja. Och för någon annan så är det att man kan gå och storhandla så det räcker i ett par veckor. Mm. Eh, ja jo, jo alltså det, det det det är en viss skillnad på människor och människor kan man säga i det här läget. Det är ju Mm vi vi vi fattiga människor vi, vi blir glada i det lilla. Jag vet för jag kommer ni ihåg förr i tiden Astra Zeneca bytte VD ö till den här franska Pascal heter han. Vi räknade ut att hans lön var 500 kr i minuten dygnet runt, 7 dagar i veckan. Alltså man tog millionerna och dividerade med månad vecka dag timme ja jag tror det blir 500 i minuten i minuten inifrån <skratt> <skratt> början jag vet inte det var någon bonusar och sånt där som ja bara trilla ner. Jo ja, jag har ju en idé där om vattenfallsgrejen där om om om jag jobbar en månad så jobbar du en månad Så tar vi tjänsteledet resten då skulle ju vi kunna sänka elpriserna för att jag, jag tror du klarar det rätt så bra på 1,4 eller 1,3 miljoner och jag skulle definitivt klara mig ruggigt bra på det. Ja nej men det räcker det, det det går bra och sen vad gör vi med resten? Det det sänker vi elpriserna med. Ja precis. Det det skulle vara suveränt. Det... Ja men bara bara att ta upp den lönen är ju rätt mycket för elkunderna att betala liksom. Och jag räknade ut faktiskt hur många vanliga arbetare det här motsvarar. Jag tror att alltså vanliga det är inte många som tjänar 37.000, men 37.000 är någonting som är visst någon medellön i Sverige, men de flesta har ju inte någonting som börjar på en 3. Men då var jag över 500 människor. Och en har så mycket i lön. Mm. I ja. Vad vad va, sa du? Nu jag jag läste en kommentar så jag tappar vad du sa på slutet där. Många... Ja, nej, jag nämnde tänkte att en person har så mycket i lön som över 500 vanliga arbetare. Och nu är det räknat på såna som tjänar 37.000 om jag räknade rätt blev det något sånt och det är inte många som det var det som jag så att det är inte många som tjänar någonting som börjar på en 3a. Det vanligaste över brukar ju vara någonting som börjar på en 2a föreskatt. Alltså med vanliga jobben om man inte är generaldirektör och sånt. Mm. Eh. Häller då är det är en extra nolla i så fall bakom den där två. <laughs> mm. Eh, den här den här fråg eller den här kommentaren är rätt bra för att eh eh hoppas att jag fortsätter att växa så jag kan få lite reklamintäkter. Stefan. Ja, det hoppas jag också. Skillnaden mellan mig och många andra kanaler eh det är att jag kommer visa er den dagen jag har reklamintäkter. Så kommer jag visa vad jag får in och eh de pengarna är tänkt att de ska gå för att kunna göra mer med kanalen. Alltså det är inte tänkt att jag ska ha det privat utan det ska gå till bränslekostnader för att kunna åka och hälsa på eh och göra program. Och eh, då kommer jag redovisa vad vad som exakt kommer in för att tala om att vissa andra kanaler är danska korrupta när det gäller den här biten. Eh vad vad tror du om det Thomas? Ja men det är väl trevligt och sen kanske grejer går sönder också att man inte kan sända man kanske behöver ha en i ju eh ja mikrofon eller eh ja datorn kanske kraschar och sånt också att man kan kanske redovisa att det, tack vårat jag fick reklam intäkter på CSN så kunde jag köpa den där saken mm. till exempel. För det går inte att sända utan eh, grejer Nej nej nej det är fort. <laughs> men nej, men det, det är min plan i alla fall och nej jag tänker så här jag, jag hade tänkt att sätta en liten kort reklam precis i början och på slutet. Och eh då tänker jag så här för att ni ska stå ut med det då är det bra om ni vet vad vad det ger så tänker jag. Alltså Om det är reklam på en kanal och jag vet att det går till nån bra, då kan jag titta på reklamen känner jag. Alltså jag vet man att det går samma sak. Jag tänker också så. Om man vet att det går till nånting bra, då om man inte ens vill titta så kan man ju bara låta det tittar man någon annanstans och gör något annat under tiden. Mm. Eh, ja, förlåt, det är en grej som jag glömt eh säga faktiskt. Eh, min bakgrund här den du vet vad den är tagen ifrån. Ja. Oj ja, oj ja, oj ja, oj ja. jag såg den igår. Ja, det är från Madeleine och det ska här uppe i hörnet så ska är det tänkt att det ska stå hennes artistnamn då. Eh hon kommer här i kommentarsfältet eller i chatten här. Ehm Vad stod det där? Eh konstnär till sån morgon. Ja, tänker man hade det. <laughs> Eller vad säger du? Ja, nej precis, men det då åkte ju ganska rimligt att man borde inte behöva mer än 40 egentligen i månaden. Ehm. <clears throat> um... Ja, alltså om man, om man tänker sig här att de här våra politiker och alla de här och man satte en gräns kanske 40-50 Du tror inte att matpriserna och diesel bensin, du tror inte att de skulle sätta igång och jobba på att sänka priserna då när de själv märker att oj, det här går ju inte. Det tror jag. Det är möjligt om inte de har så här gratis bensin och sånt där eller som vissa åkte taxi för miljoner. Det var ju någon som åkte jättemycket taxi till exempel. Ja, vad och det är väl det? inte från egen ficka utan det är ju vi som betalar. Ja, och den kvinnan som flög för en och en halv miljoner eller vad det var. Och det var väl någon miljöminister eller nåt sånt eller? Man blandar ju ja, det... de de vinner ja, ju var... sina tjänster också hela tiden. <laughs> ja, det, det där är märkligt att från ena dagen så kan de det och andra dagen så kan de nå tydligen nå helt annat när de byter bit för tjänster liksom. Mhm. Mm det det är flesta folk för mest. Ja. Ehm. Jag jag är jag är mart i, I, I alla fall glad. Det värsta är väl att det kommer väl nya direktörer istället för de där. Det är väl det som är det största problemet som har avvecklats då. Och det känns lite så här att den som har avvecklat den vill ha dit någon som den känner eller det kanske inte är så här någon av oss här i chatten eller så kan få den posten där. Nej det vi blev på tyvärr. Det skulle nog göra störst skillnad om man eh om det skulle vara någon härifrån att om, om någon utav oss skulle kunna få sätta oss på en sån post, då skulle det nog bli stor skillnad. Eh jag jag tror inte man behöver göra så mycket mer än att sitta där så skulle det säkert bli en stor skillnad om man inte gör någonting. Eh <laughs> ska se, hoppas att eh jag hoppas också. Kommer Stefan. Alltså ja, Stefan är värd lön för allt arbete han lägger på kanalen. Jag verkligen hur många right, timmar Det där har vi nästa grej som är skillnaden mellan eh till exempel mig, Dennis och Linus. Vi gör ju det här för att vi tycker det är kul och viktigt. Vi gör inte det här för pengar utan det finns många andra kanaler som skulle inte sitta en minut här på tuben om de inte fick reklamintäkter och donationer. Det är inte det finns flera som är så faktiskt tyvärr. Alltså det som jag ser ju fram emot eh, till exempel att eh köra de här framförallt nu när när när du har kommit med här Thomas att jag jag ser ju det som en trevlig stund att prata lite med dig och även, även då med i chatten då. Det är ju ja. Exakt, det är inte så hela tiden att du hela tiden swish swish tummen upp renumrera vet du, det finns ju de kanalerna där nån hetsar hela tiden att man ska se så det finns PayPal det finns alla möjliga bitcoins och allt alla donationsmöjligheter och så reklam vart 50 minut. Mm, ja det jobbet ibland. Det är mer reklamen vad man får se ibland och då är det riktigt illa. De de kanalerna struntar jag faktiskt i. Där Och vissa har ju så här extrema så här jag tror det värsta har varit sen och reklam på 25 minuter. Jag mm. märkte inte det. Jag vet när jag är halv sov och lyssnade på någonting så kom reklam. <laughs> ja, det var 25 minuter långt <laughs> så. Ja. Eh äh, hemma hos. Ja. Ja, bra att du har koll på chatten. Jag är lite så här halv eh i närheten här. Ja, ja, ja, det eh det är nog inte eh, en kopp kaffe som behövs utan det behövs någon helt annan känsla. Ja, ja. Nu ser jag det ja, det vore kul att få se vad det är. Ge er att ha en kanal. Ja, precis. Där tycker jag väl... Alltså, jag förstår inte varför folk hymlar om det. Eh. Eller, jag förstår det. Man vill inte visa upp det, för då får man inga donationer. Genom att det, det är rätt så mycket pengar, faktiskt. Vet jag att det är... Exakt. Det skulle vara... Jag är ju när jag kollade på en kanal det var en amerikansk det är någon tjej jag kommer inte ihåg vad hon heter men hon visade exakt hur mycket hon tjänar och hur hon tjänar och beroende på det var olika faktorer också det var inte mm. bara hur många visningar det var en kombination av allt och hur länge man tittar på reklam till exempel mm så det det är en hel vetenskap det där också men jag vet att uh, de som har massor med prenumeranter de kan ju leva på det. Mm, det lätt. Ja jag, jag såg ett program som heter Matkoma för ett par år sen. De de sände eller de gör fortfarande. Det, det det tog jag över deras liv berättade de i i en sändning att uh, de de var tvungna att sluta sina jobb för att uh, och sen lönade sig så bra eh de mockar runt i Sverige och bräker i sig massa mat och testar mat på olika ställen. Är det är rätt märkligt att man folk tittar på det egentligen när någon sitter och äter. Det, ja. ja. Ja, och mycket såna här folk som spelar någon dataspel och sånt där, det är miljoner sånt heter. Mm. Spe, om jag spelar på fligen där, ja, nej, eh Ja, eh nej, inte så ofta. Det ja mössen som hoppar där. <laughs> <laughs> mm. Nej nej nej, nej just det men det reklamintäkter. Man ser ju för dag för dag vad som hur mycket inne på på i det blir en flik till i i bak i i studion bakom kanalen på Youtube som man ser vad som kommer in dag för dag liksom så att och det, det tänker jag visa i framtiden att uh... det skulle ju vara lite unikt och intressant säkert folk kan se nästan i realtid eller hur du nu ska visa det men i alla fall att man får lite hum att det inte ska vara tippex på siffrorna där. Mm. Eh. Uh, se. Aha, det var Frissan som åkte taxi, det är Strandehälle. Mm. Men vad var hon för var inte hon eh, energi först miljö? Ja, jag kom Så. inte ihåg det. Jag tyckte de de, de byter hela tiden. <laughs> Jaha, Isabella Lövin flög för massa pengar. Och vad var var inte hon um, miljö? För ja. det är väl oftast de som ska föregå med gott exempel de brukar vara kanske värst. Vad var det hon som målade sin båt med något giftigt färg i miljö ja då är... elda <laughs> med diesel eller vad var det? <laughs> och så vill att alla andra ska cykla och eh, inte köra bil. <laughs> mm. Eh ja, en annan grej förresten en helt annan grej det är att Elva kaffe kommer på eh min kanal och även förmodligen Dennis och Maris kanal imorgon eh på grund av att Linus har blivit avstängd tyvärr. Eh och det skulle väl handla om eh, nu har jag har glömt bort eh barn och skola våren. Ja, precis. Jag eh är... vänta, jag ska skicka. Nu är jag mycket uppe där våra barn eh vad är bon framtid så var det. Eh, Just det. Och ehm nu ska vi se eh, som med för nya jobbare. Villskor bli nöjd att göra det jobbet. Ja. Ja, Madeleine hon är ju helt fantastisk. Eh man skulle kanske om kanalen skulle bli stor då kanske man skulle anställa Madeleine som kamera alltså hon har ju verkligen eh, vet vad och hur hon ska göra. Jag kan ju inte ens eh, filma en sträckgubbe och den den blir misslyckad den också. Och då får du anställa personal alltså som eh i din studio med ljus och olika kameror och oj oj oj. Då skapar du arbetstillfällen, då blir du en arbetsgivare. Mm. Eh en en en annan grej som eh som ja, jag brukar göra det. det är inte så ofta andra gör det men jag gör det i alla fall ändå. Det är ju som eh jag gör inte reklam för mig själv för att eh jag tycker det är lite ego att sitta och propagera för min egen kanal. Eh så att jag gör jag tycker den gör fantastiska bra både frukostklubb och eh kvällens godniskap och så har vi ju Linus som gör sina om eh, vad heter det? Eh det står det till hälso alltså, ja hälsa hälsa ja och mm. Jag vet inte, har du lärt dig något om, av Linus? Jag har lärt mig massor med grejer nämligen. Jo, det som jag har tittat så jag, jag har lärt mig massor. Och ehm Ja, hur kommer inte ihåg när jag började följa honom eh, riktigt. Jag tror att jag började följa din kanal innan jag kände till Linus. Jag kommer inte ihåg exakt. Eh, ja, men det ena ger det andra och eh, en bra produkt behöver ju inte så här tvångsreklam utan den säljer sig själv. Om folk gillar din kanal, då kommer de. Mm. mm. Men sen sen har vi Marie. Tycker jag också gör eh både in någon knapptryckarna och andra program. Jag tycker hon är eh ja, hon är alltid så här glad och eller det det är allihop. Det är Danny och Linus också, men hon hon har den där lilla så här för att få till nu ska börja ordet nu ska vi liksom ja ah, så där skratta lite och ja, jag tycker det är bra om har vi mer så har vi Aida som är grym bra på det här med lyfter barnfrågan här bland annat om eh om män ska kludsa till kvinnor och sitta och läsa sagor. Jag tycker äh, det här skulle inte prata med egentligen för jag blir förbannad kan jag säga. Ja Ja. <laughs> Åh. Oh. Eh, ska vi se idag va. Eh, är det någon mer jag sår eller sår tarja, sorsallad idag? <clears throat> är det någon annor mer som sår och odlar? Och jag har inte ja. hängt med, jag har kommit så mycket kommentarer här så att wow. Jo, det var också en grej. Vi, vi tänkte vi skulle igår vart det väldigt för långt. Eh, jag tänkte ska jag i början med att glömde det. Tänkte igenom att det vart vad var det 1:30 eller 40? 40. Ja, ja. Ja. Så så jag tänkte ifrån början att vi hälsar alla välkomna och sen säger vi hej då tänkte jag från början direkt för att kompensera gårdagen. Men ja. Nej, det att jag glömde det. Mm. <laughs> ja. så, nej nej men vi vi vi tänkte väl försöka hålla det runt halvtimmen och och så vet vi ju det, det det halkar ju över det det det går liksom inte men då vill vi komma ikapp med kommentarerna och så där och nu ska vi se här eh uh, ja de som Ja det där var bra. Ja, de som har överdrivet bra betalt kan inte förstå hur det är för de som får få vända på varenda krona för att få det att gå runt. Nej, det är inte så lätt att förstå då. Ja, det det är som jag, jag igår senast så fick jag välja vilka mediciner jag kunde lösa ut. Jag har inte pengar till allt. Så så jävla illa är det kunde köpa en utav 3. Så det är hemskt men så finns det pengar till annat. Skicka mm. Ja. Jag var förppen. Jag vill det där irritera. Skicka bort allting. Vi behöver väl inte ha någonting. Jag vet inte. Skicka bort allt på en gång. Eh och där vill jag göra reklam för även fast jag själv är delaktig i den eh det är inte mig ni ska titta på utan det är Madeleine och hennes eh foton som hon vi sänder dig igår eller jag ska säga att hon sänder dig igår snarare. Jag jag var ju mest i vägen. Ehm en fan, fantastiska fina bilder alltså helt enorma mm. fina. Ehm det det roliga med Madeleine måste jag säga, det jag berättade för henne det, det kanske jag gjorde i eh det har blivit så mycket videos nu så man vet inte var man säger var riktigt man inte reda på. Men nej. Eh, jag jag är ju aldrig liksom fastnan för bilder så här eh men när jag fick se när hon visade sin bokplan annat så var det så här att de bilderna de gick, gick gick rakt in i hjärtat på mig och jag liksom började fantisera. Jaha, där där så som den här solnedgången eller vad var det det var solnedgång eller vad var det sol... jag glömde jag också. Nedgång var det alltså Ned, nedgång. Nä men sitta kanske med en liten smörgås och kopp kaffe innan och titta och bara njuta ute på landet eller nåt så här. All, alltså jag får såna här na, utav hennes bilder så går jag in och tänker vad man kunde göra. Det har jag aldrig någonsin gjorts så jag är jätteglad för att hon har visat det här villen så har jag någon liten konstnärlig tanke i kroppen i alla fall. Ehm. Då ser jag. Ja, ja, nej, de de var väldigt lugnande de där bilderna tycker jag också titta på. Det var så här ja, man blev lugn. Mm och ge så någonting bra här till dig att en del är bara fixerade vid hur många följare de har men du Stefan och gör det för en du tycker det är roligt och fyller en viktig funktion. Ja, det är skillnaden. Kvalitet eller kvantitet. Ja, nu ska inte jag ta på mig den för jag har ju dig med mig, jag har andra med mig så att det det är liksom det är inte jag som gör det egentligen det är, ju, det är ju vi tillsammans så det här som vi försöker lyfta alla kommentarer och så här det är ju för att det ska bli ett vi att vi tillsammans mm. och prata om det. Exakt att chatten alla får komma till tals. Ja och äh, Ellen mm. bra idé. Alla ger en 10 till dig per månad så blir det 7880 till dig. <fört> för 10 mm. kr. Det är mer värt än att betala TV-licens. Oj <laughs> ja, då kan vi ju inte välja att göra den. Nej, jo, det, det finns ett sätt. Jaha. Det, det det är att flytta till ett annat land och sen skriva ut sig ur alla myndigheter. Det är bara ännu oh. in, inte du kan skriva ut dig och det är eh skatteverket. Men du slipper de här 1300 i eh, i licens. Då just det, det är 1300. Ja, exakt. Jag exakt det andra namnet. Och, och, och ja, jag tittar inte på sånt där och jag lyssnar inte på radio heller så men ändå så ska man vara med och betala. Ah, ja, jag betalar jag till de som jag tittar på. Mm. Eh, nej, anledningen att jag vet det här det är för att jag har kollat upp andra YouTubers. Nu missade jag, för jag har ju läst lite kommentarer här <laughs> Nej, nej, nej, anledningen till att jag vet det här Att man kan skriva ut så om man bosätter sig i ett annat land Och slippa i princip allt i skatteväg Det är för att jag har kollat upp andra Youtubers Som, som bland annat gör så Ja, ja jag, jag kollade också upp det lite på Skatteverket Skriver man ut sig sådär Då har man inte rätt eller gratis sjukvård här heller längre du att tappa man mm. den biten också. Men sen finns det ju vissa som får gratis sjuk eller tandvård också för 50 spänn. Som inte ja. det är också ja, konstigt. Det, det det är väl gratis och om man först går till socialen och hämtar ett bidrag där och sen går till tandläkaren och tar de där bidragspengarna, då blir det väl gratis mer eller mindre. Ja, men jag tänkte om det är fortfarande det där att om man eh vad heter det? För mig är det ju man bevisas illegalt men det har ju något finare namn men då är det 50 spänn. Så var det i alla fall för några år sen och det finns videos på det där också när man har testat det och det funkar man anger bara något samordningsnummer och jo ja. Kent Ekrot hade väl med det i ett reportage för flera år sen. De skickar ju ja. in en Och jag tror inte ens att de frågade efter sam det här numret. Jag tror inte ens att de gjorde det. Men han han var ju så fin som att förklara situationen innan de satte igång där så att ja visst det det. ja man stod det där några eh alla och väntade taxi. Ja, det ja. Mohr energiminister som inte visste något om kärnkraft just det strandhäll. Hur många kärnkraftverk finns det? Hon hade ju ingen aning. Men hon skulle ju gräva den där stora gropen där grejer skulle förvaras i 10 000 år. Jag vet inte om det var påbörjat eller på till byggande. Mm. Eh, alltså men det var ju ja men det var det, det här bodde jag vet om och det det är det här som talar om om om våra politiker liksom lite grann att jag menar de går från ena dagen till andra. Och sen kan ja. de inte svara på en sån här eh uppenbar fråga egentligen. Eh det jag, det jag tycker det säger en del om våra politiker att de de kan inte så mycket som Nej, det dessvis. Jag skatterar åt att du kollar på lite på kommentarer. Man kan ju alltid flytta utomlands, spara till helskägg, kasta passet och sen komma tillbaka som ens han kom. Jag tänkte också på det. Ja, det är man bra. Ja, jo, okej, men jag skulle du testa det? Undrar om det räcker med att bara flytta till Finland papperslös så heter det. Vi har mm. sa illegal just det det här finare namnet är papperslös just det. Mm. Är kommer Mandelema. Ja, äm... så heter Elva Camden. Eller ja, heter och handlar om. Handlar exakt. Ehm. Åh. Ehm. kissen. Jag tänkte vi skulle försöka avrunda men det är ju som vanligt då då kommer mycket kommentarer. Ehm Ursäkta. Ja just det, jag gatt tycker att det är busigt att ni lånar ut när Linus är avstängd eh såg han så Tony's Health som program igår och ja, jag såg också den det var det var riktigt bra. Mm. Ja, så det det det det det det sår i lite att att eh alltså ja jag vet inte jag det här ganze tänk är för mycket på sen för man blir bara arg liksom hur eh liksom när när de gör på det här sättet då och, och det det gör ju allt så tydligt också eh hur att det just den här att det är en liksom en plan på hur saker och ting ska gå till liksom för att om det inte fanns en plan då fann, då finns det ju ingen anledning att de censurerar och stänger av liksom. Nej precis. hänger de Maria ibland va. Ja. Jo, de de brukar lyfta rätt så bra grejer. Eh. Eller rätt så nu. Nu var jag <skratt> <skratt> <Nu är> jäna. <skratt> Nej, men de lyfter men de har ganska långa program också. Jag tänkte vi som kör 1 och 40 i går kanske inte alla har tid och ork och hänga med så länge. Mm å av ja, de syndes på titta siffrorna nu hatar jag att prata om tittasiffror för att det är så många som kör det som någon slags reklamgrej att jag det var jättebra tittasiffror igår och så här jag blir bara trött på på på det snacket liksom. Det är ju vad det är men det är, folk ser ju ändå. Varför ska man stå härva ut såna grejer liksom? Och de där siffrorna svajar ju också. Nej, man vet inte vad som är det kanske raslar in sen eller dras av på något sätt för att kompensera något annat. Ås lås lås järn har svenska folket borde väl prioriteras först <coughs> vår hälsa. Är visst inte lika viktigt som för ja vissa andra. Nej, det är ju det är ju viktigare att barn i Afrika att de inte lider än än de barnen i Sverige som lider. Det är, äh, det är så jag backar förskämt det är så jävla dumt resonemang liksom. Oh. Det är som jag säger man man soper ju utanför egen dörr först. Finns det något över då kan man titta på an, an, andra eh ska vi se sen när man kommer på mm. Mm. Och get vad säger hon samma här får kolla på varje krona jobbet att leva så. Jag önskar man fick en annan livssituation men det är svårt att få mer inkomst när man har hälsoproblem. Mm. Ja. Och vissa får då massor med pengar för att de kanske fejkar vissa hälsoproblem. Det har man ju också hört talas om folk som låtsas så sitta i rullstol och sen Får de pengar så kan de gå plötsligt ja, ja Det var rätt så kul igår Faktiskt Det var ju inte med det här att göra egentligen Men jag, jag var ju på den här Coachningen för att kolla Min arbetsförmåga Och sen ja, nu, nu syns det inte så mycket Men jag har världens knöl här Jag vet inte om det syns Men det brev, bredvid Den här elektriska knölen Så har jag en knöl till den dök upp från från ena dagen till den andra. Och ja, bara från ingenstans och det det gör att jag svårt att vrida handleden. Sen det är lite knöligt där och ha musen och alltså reglera av styra den. Det, det gör lite ont så här men aha, var kom den ifrån då? Ja, det ska du fråga mina läkare om vad problemet är. Ja. Så de brukar ju säga musarm men jag har mushand. <laughs> Precis. Och och jag har en eh, död eller du kan ta min mus som kom här på natten och använda mm. den. Ja. <laughs> <laughs> ja. Eh, nej men nu här hade du förut va. Eh. Ja just det, flytta utomlands exakt. Vad säger Skogis att det var nåt långt vad eh... ja, det är sinnessjukt. Det skrivs in De skickas in på folktandvården och vårdcentral direkt när de kommer till landet och så undrar folk varför det är flera års väntetid till folktandvården. Ja, folktandvården, jag vet själv när jag en gång ville dit. Men då var det bara sex månader så kom återkomma med ett halvår såra, men nu är det väl 5 år. Mm. 5 års väntetid. Eh mm. Så Jokezon skogkräva stor skogkräm och färga håret svart. Mm, det det blir att skaffa långt skägg och då eh jag jag tänkte vi skulle försöka hålla oss i alla fall under 50 minuter så under yep. så hasta på och det, det är en, en grej jag tänkte säga det att eh om vi inte lyfter kommentarerna så eh får ni jättegärna skriva dem igen i i morgondagens program. Eh för ja, det det är svårt att eh vi vill ju lyfta, jag tror aha. ja. Jo exakt, vi vill ju lyfta alla men här kommer ju jag tror att 30 minuters sändningar är lite för kort och om ni ska hinna integrera med alla i chatten tror vi behöver sikta på minst en timme. Ja, jo, jo jo fast jag tänker så här om man kört 30 minuter och så börjar man runda av då blir det en halvtimme till. Då blir det ju en ja, timme. Då blir det en timme. Exakt, en halvtimme och sen rundar man av en halvtimme och sen är det slut. Mm, det var den här du hade förut va? Eller? Nej, det det där har vi inte haft. Det är en bort akutvård inte laga utan dra ut för 50 kr och, frå, och från och från för socialen får du heller ingen hjälp annat än akutvård. Jag har jag har jobbat på socialen så vet lite hur det funkar. Alltså är det alltså vi vi svenskar får bara akutvård och dra ut tänderna just det kanske för 50 spänn. Det är inga rotfyllningar och kronor och bryggor och sånt. Det det är väl de tänder som syns har jag för mig att man får eh för det det sociala och har sen jag funn för... ja någonting sånt och sen har jag också hört just att man ska i alla fall kanske ha ett par tänder här bak så att man kan tugga sin mat så man slipper ha en sån här flytande kost. Ja, <laughs> ja oh, oh, oh. oh, nej det är några skottor i borta också så det kan kanske vara lite framtänder. Mm. Ja. <laughs> oh eh och den där hade vi väl förut väl. Så eh se att ja men det var ju eh skulle se om det var ett mången från Ja, jag har ju inte råd att gå till tandläkaren så det är ju fast jag kanske säger själv om jag får välja mellan tre mediciner och bara ta den billigaste utav tre så för att kunna lösa ut dem bara så Åh oh, nej det är ju hemskt. Ehm. Är det om vi Mandelen som frågar någon om man vill vara med i panelen? Ja, finns det några utav tittarna här som kan tänka sig att hoppa in för att det det ju ju fler ansikten som kommer fram ju ju bättre alltså ju större spridning får vi liksom på det här. Jag menar du du känner det är ju som mellan dig och, och mellan mig och dig Thomas. Du känner ju massor som jag inte känner och när du börjar delta så drar ju du förmodligen mer de som känner dig och tittar på dig och och tvärtom liksom förstår vad jag menar. Exakt, det följer ju någon någon i alla fall. Och sen kanske om det nu skulle vara intressant så någon som känner någon som känner någon så där så det sprids ju lite så där som ringar på vattnet. Mm. Ja, och sånt där var rätt kul när man var ung och gick på efterfester eller fester när man var riktigt ung att man hann på en fest och man kände det var min kompis kompis och hans kompis kompis. Det var oh, hans det. lägenheten. <laughs> <laughs> det var lite kul faktiskt. Ja. Oh. Så. Den då vi tog Mm. Okej, okay. ja, alltså vi har hade tre års väntetid på att få till folk tandvården. Ja, exakt, och sen går man till en privat där kan man ju få tid nästa dag faktiskt. Sen fem dagar hade ja. Mm. Ja, det, det är skillnad. Det är helt ja, det är sorgligt att liksom Ja, man får göra som Joakim säger här att vi får få hjälpa varandra att tugga maten. Mm. Ja, det är ju. Men... Ja. Eh. Uh. Ja, och, om om du tar hand om tuggningen Joakim så tar jag hand om drickat. Det tycker jag är bra överens. Oj oj. Och just det mediciner också såna som gör att man blir torr i munnen och förstör tänderna och sånt. Det är ju också ja. Mm. Oj, oh jag förlåt jag. Ja, det är väl meningen också. Ja, nej men det är ingen fara. Nej, jag tänkte just det där. För vissa mediciner de förstör ju tänderna. Och jag mm. tyckte vid samtiden det där att som ja. Att ja, mediciner förstör tänderna. Det är ju bi alltid biverkningar, men det säljer ju sen lite mera mediciner. Ja. Och det är ju bra om om ta, om mediciner förstör tänderna och lite sån. Ja, men då får ju tandläkaren lite mer jobb. Om man hör då då gå dit. Det har ju inte jag men. <laughs> så där. Det... Nej, nu har det varit dåligt för mig också, men jag som sagt var jag har tagit bort Floretankräm eh och använder det här MSM då och då och borstar tänderna med. Och sen nästa senast när jag var på en sån här Kontroll bara De undrade vad har jag gjort För att det hade hänt någonting med tandköttet Som inte ska kunna hända Att det hade reparerat sig de Såna här fickor Att de Jag vet inte om folk Känner till att om man får såna här fickor Mellan tänderna De kan aldrig botas Säger de Men av någon anledning så hade de blivit bättre Och jag har kört med MSN Och ingen flår Nej, inga flår. hål. Flår är ju inget bra. Eh, nu ska vi se. Jag skriver ändå. Swishas. Det så kan du ta bilen och åka till Stockholm. Ja, jag skulle hemskt gärna vilja vara med på den där. Och, om inte annat filma om. Så det är bara, bara det att jag, jag, har inga, jag har inte råd att åka till Stockholm. Jag har inga pengar alls liksom. Det... det men vi kan, vi kanske kan göra något jag, jag vet inte om tittarna vill vill det är ju fler än jag som inte kan ta med dit och då tänker jag så här att det skulle vara ja jag vet inte hur jag tänker nu riktigt här men eh ja jag har kanske en plan för jag tänker på de som inte kan komma de är det ju viktigt att man kanske kan göra en film för och Det finns ju de som bor längre bort än jag liksom. Att eh det kanske är lite viktigt att åka upp och göra en en en video eller en ja, därifrån så att ni ser ni som inte kan komma inklusive jag själv just nu att se då vad vad som händer och sker och ja. Det, det kan ja. ju vara om det kommer bönder som med gjössel framför ja. <laughs> som vi pratar om. Ja, det, det det skulle skulle ju faktiskt vara riktigt eh, mm. riktigt roligt och och, och få uppleva och se en sån grej faktiskt. Ehm jag vet inte. Då måste vi se till att bönderna inte råder åka till till Stockholm så att det Nej, det är ju hemskt. Ja. Jag tänkte här bara skogets fråga vilken MSM jag använder. Och det är en sån här vad heter det? Det är en stor burk med det är lite hästar och katter. Det finns till den finns till och mer i djuraffären. Det är pulver, det är samma ämne, men nu är jag kanske någon sån här häst <laughs> hästmedicin men alltså det, det, det man kan ge det till hundar också eller till, det är till hästar och alla det är svaben. Eh, eh jag har inte burken här just nu. Men det är en stor burk. Det finns eh, tabletter också men eh, det blir dyrare. Det är lättare med sån där stor 1 kilos burk så kan man ta lite där lägga på tandkrämen så slipar och polerar den och ja, det är bra för tandköttet. Mm. mm. Eh, ja, just det. Det här tycker jag är bra. Glöm inte att tumma upp. Ja, när när ni tittar på Dennis och Linus och Marie och Aida, glöm inte därför att det är jätteviktigt för att eh de kommer alltså ju mer tummar man får om jag har förstått det rätt så hamnar man högre i flödet i det läget och det mm. det är jättebra så att de syns mer. Ehm. Jo, ja, precis. Det har men det är jag också. Hur var beaker bra då? Eh bara här då så ser jag Det där har jag också hört talas om att man kan ansöka ja hos försäkringskassan om man får ja bivärknad som blir torr i munnen så att man kan gå till tandhygienist för 600 per halvår på det här. Okej, okay, men det kostar ju en tusenlapp på gapa munnen, bara, öppna munnen hos tandläkaren så men i alla fall ja. Och jag har hört talas om det men det ska väl utredas i alla evigheter och det ska skickas blanketter fram och tillbaks. Mm. Ja, hinner Inom... man ens in till tandläkaren innan det kostar tusen spänn? Det. Du hade ju gått så sönder så någon annan fått hugga åt en innan man ens <laughs> hinner in <laughs> för att det tar sån tid med väntetider och allt. Eh, här en fråga till dig här. Vad kostar? Ju ju större förpackningar man köper desto billigare blir det, men såna här Jag kan hämta den där burken faktiskt så ser alla den. Det är lättare för mig. Eh. Ja, eh Joakim, du som ändå är här, tror du vi skulle kunna kanske göra ett litet program eh, lite senare då? Det är svårt när man har bakgrunden. Ja. MSN är. Ja. Mm. Alla avis heter det här och ja, ja, jag ser inte nu. Det här är 500 gram tror jag, men i alla fall det är eh ja, vad kostar det den där? 400 kr såg jag, men den räcker ju hur länge som helst. Man tar ju bara väldigt lite. Mm. Åh där har Agneta pris. Oj oj oj, det där var billigt. 500 gram 185. Mm. Och så att den här kostar 395. Ja. Ja, det där är också så här. Alltså när man ska ha C-vitamin, D-vitamin alltså det är evigt jagande och sen att det då ska vara rätt också. Ehm. Uh. Mm. mm. Mm. Ja. Men... ja men men ska vi ja vi vi avrundar väl där. Ja, nu är vi snart uppe på timmen här. Nu, ja. nu har... det var någon som skrev att det skulle vara upp din timme och, och nu har vi ju faktiskt kommit dit strax. Mm. Ja, det var mer roligare. Är billigare att köpa i så affär. Ehm Mm, nu kommer högre upp i. Ja, precis. Eh, mm. men eh äh, mm. har du något? Äh, ja, jag ska inte glömma bort. Jag är lite jag skulle mm. bara önska ett par koppar till innan det här, men eh äh, jättetack Thomas. Eh äh, har då varit med och och deltagit och jättejättet tack till er som skriver i i chatten och ni ni har så fantastiskt bra kommentarer och eh har, har du något eh slut några slutord? Jag säger så här att eh, tack till dig Stefan att jag har fått vara med nu några dör. Jag vet inte, det är några dör den här veckan eh och eh, ja så nu känns det som att man har gjort veckans arbete i alla fall med det här så att det inte bara hoppade in en gång utan att vi kunde hålla lite kontinuitet och det blir helg så jag önskar alla eh, tittare och lyssnare en trevlig helg och tack för alla bra kommentarer ringa troll det var en som försökte komma in men den tog vi bort. Men alltså det är bara bara jättefina och trevliga kommentarer men tyvärr hinner vi inte ta upp alla. Annars skulle vi behöva sitta här minsen timme till. Ja, och och skulle vi sitta en timme till då behöver vi nå en timme till för de som kommer in under den timmen. <laughs> Exakt. Vi ja. får ha så här att det rullar 24/7 <laughs> eller det är inget runt. <laughs> Ja men ja. nej, nej, nej, nej jag bara önskar och hoppas att du vill vara med även nästa vecka vore kul. Japp. Yep. Så tiden får utvisa vad som händer nästa vecka. Jag ja. jag tänkte avsluta med en låt från Linus. Eh mm. jag tycker han är bra på även det att göra musik. Där han har palang för det också jo ja, verkligen. Ja. Men eh då du slog vi på en bra avslutningslåt här då. Mm. Så jättetack alla och Thomas. Hej. Hej. Senhor